Bizitegen inguruko problematika dugu aztertuko beraz gaur espekulazio ikaragarria eta horrek dituen ondorioak, bai kostaldean, baina ez bakarrik kostaldean, etxe eta apartamentuen prezioak beti gorago baitira eta ezkin eskuragarriak hemengo erritar aintzentsat. Eran behar da, beraz, emankizun eh, hunen prestatzeko, likukotasun zonbait ere ditugula, eta prestaketalanetan, enekin aizan dela inak eta sari ere, entzunen dugu. Gure gaurko gomitak ditugu, Jean-Marco Zafren hortzaizeko hau zapesa, Filipe Aramendi urgunako hau zapesa, Peio Txeverian txart Donian Eloitzune eriko kontsilaria, Magis Arasua kontsailo sozialistako kidea, Bixente Irigarrai, Baiguriko etxe bizitza kolektiboko kidea. Bere ala sarkiten gaian, egueraren asterketa lehenik ipareskoa lehrian, bere un mila bizitegi badira non baitan gaur egun, Gero eta gehiago jenden usaaiak aldatzen baitira e, bisitegi eta gehiago behar dira, e, zeren eta dola onomaitute hiru biztalde barima ziren bisitegi bakotsxe gaur egun bikaotstxe bat bakarrik kontatzen dira, bakarrik bizi direnak badira, gero eta gehiago, non baitan bisitegian ehuneko bero okupatzen dutelarik eta familiak bakarrik ehuneko goita hamabi. Berre hon mila bizitegi etatik, hilu lagodena bizitegi nagusiak dira. Horiek dira, bi mila eta emesortziko xifreak, berreo eta bi mila bigarren egoitzak, ama bi mila bizitegi utxak. Bizitegeien prezioak ari dira beti goiti, oartia gira hortaz. Bana beste, eun haindako ogoita gehiago, azken bost urte hauetan, eta e, xifre horietan ez dira sartzen, joan den urteko prezioak eta egia da, kovidaren eraginez ere, sekurako emendaketak izan direla. Garapen Kontseiluko e, kidek ere, oarra egin zuten den urtean. Azken ama bost urteetan, eraikidiren bizitegien irula hor hemengo biztan den, Laudenen eta lauden aberattzenen eh, erosteko ahalekoak zirela, ergan nahi baitu beraz hemengo biztanle gehiengoaren beha geri ez dutela erantzuten. Nola bizituzu egoera hori zuen errian, lehenik eh, asgien zurekin Filipe mendi gunñaana eh, nola bizi duzu egoera. Maluruzki gaizki, Ostean eh, ergan dituttzun eh, baldintza horieko eh, gu egian biztanda bizitzen baikitugu, Uh, Erritarko, erritardiendek uh, ez dute gehiago edo bat edo apartimendu bat, edo etxe bat erostenal uh, zentazinez uh, presioetan uh, errokeri utxean txartua bai gira. Eta, buongu, orte bat uh, errikotxean girela, orte bat, perminoan pixkat gaixago. Eta maluruzki bizitzen ditugu zuzenean uh, presioen goititze erroriek, uh, nik adibide bat emaiteko... Uh, hor, bi etxe, bi lur, eremuekin onduan salgai, eh, eh, eta iru hilabetez, iru hilabetez, eh, bon, promotore bat biztanda jabekin eh, tratuan ari, eta iru hilabetez eh, presioa doblatu. Eh, boste humilatik, eh, milioi bat rat, ara, horrek eh, irakusten du, ze errokeritan giren, behaz, baldintza horietan, erritarek ez dutela gauk, hien eh, eh, bizitzeko lekua eh, eskuratzen ala. Jean-Marc, nola bizituzue, goera hori, berne kaldiana, hor zaizan? Bon, guk uh, presionia istiki hausen dugu, hori hurra uh, da. ere, uh, gu sartu girelaik uh, baginituen uh, lur ere mugu batzu, lotizamendu batetan uh, etziren aksalduak, hor du hartio, eta hor, uh, ebe bideala denek atximen dute uh, eroslea. Hori uh, luraren partetik, eta gero baditugu... Uh, Erriek bezala pentsu dut, baina baditugu apartamendu batzu ere, eh, alokatzen ditugunak, eta horietan ere kontinuan baditugu galdeak, eh, eh, kanpotik, kanpotierrek galde egiten dituztenagara. Ez dira borsaz egitarrak, eta, eta badugu lista beha dauna. Horidean, eh, bada eskas bat nunbait, eh, egukik du behar dugula hori seugela da, Adibidez, lotizamenduko uh, dure remu horietan erritak gaztek etzituzten nahi iborxaz. Mm Hora, -hmm. hori da kanbiatzen ere, eh, gure bizi moldea, xe ere, eta mm. halbez emat beharko dugula egokitu hori, eh, xe da. Peio, hor, no doni ban heluitzunean? Ba, doni ban heluitzunean, gira, Fiskat Filipek epatzen zuen, ale. Ego erarrat, eh, baina uh, oska bat gehiago, mm. nainbait edo iman eluitzunen, aspalditik, ez da gauza behia guretzat, egit bizikit dira gira aspalditik, eta badu aspalditon iman eluitzunen, karikatura bat uh, girela. Piskat miagitze bezala, laster, edo orain, janik, getari, edo bidarte, hor, oh, badugu, ez dakit, presioak aipatzen ditugu laik, orain, uh, egegularki ikusten ditugu, ez dakit, nik uh, aparte batzuk, uh, uh, ogoit, hogei mila, eurot, mila eurotan metrokakartua metro salgai mm. eh, itssaaz bategean. Ezra ez dira, ez dira bakan, bekan ikusten olako olako prezioak eta bizi na izena auzoan ere ipar parteean teorian bategetako auzo horiek pixkat uh, ez ziren babesstuak baiina prezio horiek ezgin zuuen ezagutzen, begikitan antsu saldu da lur pesaza bat hor, Zonbatetan uh, uh, zen uh, salga, izazpi milioi eurotan luk bat, era ikigahia, baina deus gaue gainean, eta gainera uh, eroslea promotori sozial bat zen. Hor doan, uh, bon, olako gauzak ikusten ditugu gerotageio doin ban heluitzunen, biziki zailada botere publikoek uh, zerbait egitea horren nain zinean, bada egiazko erronka bat orain, uh, bon, uh, ez orain, aspalitik bada. Eta, eta biziki zaila da jakitia orain nola egiten aldean orri-a orri egiteko. Magi, gazte bezala nola bizi duzu hori bai itxasun eta bai hori korki fontxan gaztein nola <gülüyor> ikusmodia dute. dut. Eh? Arzteko nik nahi konuka ezan ezkire eh, eh, lagu eh, hemen main inguruan girenak eh, etxe bizitzaren arazoa gogorkien pairatzen dugunak, nire alokairoa, pentsatzen bisentekere eta zuek jabe ez iztela, uste dut, hoktan eh, ez ahi behar dugula ere, jazki, etxe bizitzaren arazoa iratzen dutenak gogorkien, dira, dira, etxerik ez dutenak, dira, eh, biziki behar dutenak, dira, bizi behar dutenak, da, dirurik ez dutenak etxea berotzeko, ene orteaz, eh, olako katu behar da, gero uste dut, biztandena, gaur egun, ipar euskalegian, eh, arazoa, ainit, ainit zaipatzen dela, inbateragile, kolektibo eta pertsonak, eta eta egia da, hemen daketa izi bat, eman dela prezioetan, eta gure lujal enera kajagitasuna eta mehuek guztiak ezanak dira, mehuek uste dut importantea dela ere kokatzea pixka bat urgunago eta oartzea em, mundu gozoan zon bat jende biziden etxe bizitza duenik gabe egefusiatu kampamentuak em, olako bidonbil edo delako eta dugu eta, eta ez dela gainera egungo gehtakari bat bezik eta hori oh, gajen mendean bat ditugu horiek eh, langile auzoak miserian bizi, epidemiak etxe bizitza em, Egan da, ez dela gauhegun eta ipage euskalegian den arazo bat, baizik eta uste dudala, estrukturala den arazo bat dela, kapitalismoaren baitan, eh, etxe bizitzaren arazoa, eta oinahio oktaraio behag dugula, eta uste dut ere bakkal uzatuko naiz behag bada, baina gauhegun hainbat eragile eta kolektibo eta mugitzea, eta jende, eta diskurtso horiek analizatzean ere ikusten dugula, em, Ebe, posible izan da Euskal Egean eta Europan e, jende bat, on, fen, langileriaren pachte bat, e, bizibaldintza onak ukan dituena, etxe baten jabe izan dena, e, e, bizibaldintza duinak, eta ikusten dugu hori. Gain beheran dela, ongizate estatua gain beheran dela, hainbat e, laguntza, gure belaunaldiak ez duela ukanen, gure burasuen belaunaldiak ukan duen bizimaila, eta hori, hola da, ta uste dut, ez dela bakajik etxe bizitzaren problematika, bai ziketa, hulehtu behar dugula, jisi kapitalistaren, eta gainera, Europaren e, er, er, egoera, geopolitikan, ba, uste dut, hori guziak ondutan eh, hartu behar dugula, gauk egungo egoera hulehtzeko, eta etxe bizitzaren gaiak ere bai, eta nola bizi bizidugu. Horra, beraz, aspaliko, arazoa dela, baina egia da, azken momentu horietan gehiago behar bada senditzen dela, Bixente, bai gorin, kolektibo bat ere sortu da, hori berrekin, hori ontsergatik? Bai, beraz, eh, azken irabeteetan kolektiboa bera, eh, kolektibo bat eh, muntatu dugu eh, Um, ahazoin, ahazoin batetatik hasi ah, zen, eh, etxasalmenta bate, batetatik hasi gira, baina etxasalmenta horretan, um, bon, presio izugahia zen, eta meni um, eh, hori zen piskabat kuru bat uh, azken finean uh, mukitzeko eta gure haktan grotagioa aipatzen giren, baina ez giren deus egiten, haute txen gandik ere etzen gau zainitza gertatzen, eta ba, azken finean uh, Geyi egizkoa zen, eta hortik goitea biatu da, arrazoa espaldikoa da, berdin berantegi ere iratartzen gira, hori ikusiko dugu nola nola gerri pasatzen den etorki zunean, eta gero, jamarke gertzen zurekin bat iten dut, erjanez, be, kostaldeko arazoa ez, ez du gula investezen ditzen bahne aldean, baina galdearen presioa alimalekoa da, izan alokazioen dako edo erostean dako, Horre, arazo bat soxendu, eta besta aletik, madirik janduena ere nainuke uh, azpimajatu. Arazoa bera, ez dela etxe bizitza dela arazoa hundiago baten uh, arazo kipi bat. Arazoa hundia bilakatu dena ere, baina ara, zerbait uh, xakoragoa dena hene urtez. Ordean, arazo hori buru egiteko egia da erten duzu, beraz, txutela hau detxe gauza hundik egiten, behar badat, behar dirakulatu, behar badat, orta zere gira hemen. Baina nala ere, PLH edo, bizitegien tokiko plan bata, onartu du elkarguak berriki, eta hori ondoko bostortu Egin dituzte, euntaberro goi bilkura, bi urte terdiz, helburu nagusiak izanki, bizitegi eraikin berri gutiago eraikitzea eta bizitegi soziala gehiago horiek elburu nagusiak, behinan ez da badak ere, izan dira funtsian barnean, eta hori ikusiko dugu, jakin behar dugu biztan lehen euna indako iruregoita amarek, bizitegi sozialen dretsua badutela, behinan, bizitegien euneko amabiek, ba, amabi bakarrik dela sozial xailortakoa. Uh, Beraz, bada, deshorek abat, astapenean uh, egiten nuen, oharari lotzen nahal duguna, zertan, erantzuten du funtsian plangintza gintza horrek beharri, eta zertan ez, ordeon, uh, Jean-Marc Yeah, Zertan, uh, ez dakit zertar erantzuten duen, baina uh, guk uh, bon, harri gira PILUIaren prestatzen hori, uh, garazi bai hori, uh, ioldi eta ustibar dugu eh? Eta uh, kusidugu PLH horrek zertarat uh, borxatzen gituen gu heldu diren urten dako. Eta oartu gira uh, gure kasian, barrek kasian, uh, uai erteano azken hamar urtetan egin den, baina bi aldiz etxe bizitza gehiagoaren e, objektiba badugula bon, uai gira oakzen hori, ernai baitu ez bakrik soziala eh? etxe bizitza e, privatu edo denak eta e, biztanda herri bakotxari ezakzen barimada e, pelio horren numbrea ez da ina hundia, nahi bauzu urtero egiteko, baina uai erteano egin den baina doblea da, Z zerrega nahi du, PLS horrek maiten zaukun e, eta xantza, bagnek buruz, puskat, oreka baten e, atxe eskolegi mailan. Hori nahi zuen, hori nahi du. Mm -hmm. Eta hortara pentsu dut, bon, hara, gu bagnek aldean, e, gu badakit zerren dako e, e, gehiengoak e, baia eman duen. Horreka e, atxe manuten dugunez ez dakit, Ez dakit, ez da egana, e, borsaz, e, bizitiki berriak egiten bali bat dira, erantzunen dugula e, problematikari. E, mm -hmm. e, Kusi dugu beste eleku batzuitan ere, etxe bizitzak egiten dira, eta prezioak betiko iti daza, eta gure gazteak ez, dira, ez, ez dute etxerik e, paatzen al. Mm -hmm. e, erantzunen duenez ez dakit, ez da aski izanen, seurrez ere, pehela xa hori. E. Ja, pio? <coughs> baina, ustez, Pela-sori edo haipatzen delaik, bada tresna bera eta bada tresna horrekin zer egiten dena. Tresna bera, tresna hona da. Duela, ogoi urte hori no, bost urte, zerri piko bidean ezagia intzin, e, Iparra Euskalegian, eta horokorki, e, denetan, egi e, bako txak egiten zuen, nahizuena bere elujeren mohan, baina ondoan zen, edo ondoan den uh, erriak egiten zuena onduan hartu gabe. Ziren, zentzu gabe keria batzuk, eh, eto ki bat zuetan uh, etxe bizitza programa batzuk, eta justu ondoan ondoko koerrian, ez da gitnik, aktivitate gune bat, behar, behar zen koerentziak egot. Skot, PLH, PLU, eta holakot jesna berri horiek badute bertote bat, eta hau da, koerentziak handiago bat emaiten dela uh, eremu handi batean, eta hor, gure kasuan ipare euskal egian. Hori behar zen. Gero, Pela Sorrikin, uh, ikusi berda, zer proposatzen den. Eta hor, badugu arazo handi bat gure iduriko, eh, Pela Sorrikin, eta hau da, ikiru no, dibate maiteko, biziki makronista da, nahi bezu, Pela Sorri. Makronek erraiten du, etxe bizitzaren problematika uh, kompontzeko, berda, enxok dolo afre. Nahi baitu, gehiago eraiki. Bo, gehiago, gehiago eraiki, tzen da, etxeak eskas direla, ikete horian. Bo, maian, e, ipar euskalegian, etxeak ez dira eskas egin duzun bezala ostion, mm -hmm. e, bat dira, behogoita mila baino egoitza gehiago utxik direnak urtean zehak. Edo bigarren egoitzak baitira, edo utxak baitira, edo e, sasoinean alokatzen baitira. Hiruak e, e, metaturik edo e, bat ditugu, milak egoitza utxik direnak. Orduan, ez dira eska, asetxe horiak, gaizki banatuak dira, hori bai. Orduan, PLA sorek zer gaiten du behar dela gehiago eraiki. Janduzu, eh, lehen baino gutizo, Bainan, oino, sei uxtez, amasei mila egoitzak gehiu eraiki beharko dira. Taurien ahtean, euneko goitama bosta, bigarren egoitzak izanen direnak, orain dik. Odan, or, gauza bat guk onartzen ahalez duguna, sustu togoi tarazten dugula, ikara zoa dela, ekonomikoa dela, bainan ekologikoa dela ere. Gaur egun, badakigu lahialdi klimatikoaren egoera honetan, gelditu behar dela lujaren artificializatze prozesu hortan, gero eta gillago eraiki zetengabe, uh, promozio privatuari bazka emanez, gainera, zenta horien presiopean ere egiten dira bolako plan planak. Orduan hor, uh, aderantziz hartu behar da gauza, lehenik utxik diren eto ilgoitzak OBE okupatu, jendeak jendeai uh, eskaini berriz eta gero eskasi zenen direlaik uh, tokizon baitzuetan, zenta adibidazetakit, nik doni bandilu itzune bezalako batean, ez da egoitza gehiagoren beharrik badugu nahikoa, eh? uh, aldiz ondoan, ziburu bezalako erri batean gehiago eraikiberko lukete, etxe sozial eskaxak baitira, olako gauzak Ordoan doan, hor behar da logika zuzendu eta pehela xori, xainale txarra da alde hortaik Filipe, uh, zure ustez hor bosturteko plan gintzabat baita bozkatua izan, uh, agamola batzen alda edo e, berbideratzen alda zentsu baterat edo, edo finkatua da? Finkatua, bai, orientazio batzuk finkatua dira behaz bostu sustentzat. E, Baina, bon, juntaduz nizor, e, peiok errandu nekin, e, gauza bat zu istan da zentsu honean joiten dira plana hortan, istan da, bizitegi sozialak eta berdirela gehiago ukan edo egin, e, bai, Horeka bat ere behar da atxeman luk alde untan, kostaldea eta beharneko gauza horiek zentzu horiak joiten dira. Gero, peiok eganduen bezala, badira alere hor gauza keskagarriak, eh, bigarren egoitzari buruz eta egoitza txari buruz, ezen eta bezala, galdatzen da gehiagura ikitzia. Oren, orientazioak dira eta nik usteut guk bedaren orientazioa bezala hartzen ditut gu plan horiek. Nik nahi nukena zpain majatu, E, ez dela pentsatu behr, plan horrek gauzak dituela konponduko, eta ez dela horren gainean pausatu behr bakarrik. E, Oktarik orta, or, erenaidut erri bako txak, eh, duela ere eskua hartu behr bere gian, bere plan planoa horrekin. Eta e, esku hori hartuz erri bako txak, gu joiten algira, e, pehela sorek, fin katzen dituen, helburua behinu, urru Eta beste molde batez egite ere. Eh? Bo, ara, beraz e, nik hori nahi dut, azpimarkatu batzuk gaiten dute, bai, PLSA a hor da, baina horren gainean bera, posatuko gira, ez, egiek berditugu ere, gure harturak hartu. Eta hor da, ne hor da, aterat bideak atxemaiten al, zonbat eraikitzena eraiki nahi dugun gure egian, nogentzat, eh? Eta zer egiten dugun, gure etxe, eto egoitza, utxekin. Eh, Behas, hori berriz jote, diote, eh, PLSak ez, ez, ez du denentzat atera biderik a, ekartzen eta erriek behartu dela, hien hartur hartu. Prezeski hori ipatzen maitozu, mintzatu gira, uh, alenduboa makeako hauzapesarekin, uh, uh, Prezio onargarriko bizitegi eskasa delata, Uh, erriek ere, beren uh, uh, ardurak hartu dituzte, toki batzuetan azteko. Makiakoa adibidez, erreiten dauko bimila eta am, amabosteko proiektu bat dutela xutik ezari. Bimila amabostean, etxe bat baginin jutua, eh, etxe handi bat, erriek erosia zinua, eta hor beraz egin dugu uh, ameka apartamendo, eh, eta horiek beraz eginak dira Erritaren tzat, tzat, edo erritaren tzat guziz, eta ondoko erritan dien beste entzat, eta horik denak presio honian dira. Bona, jameerla, T3 da lako hori, hiru honetan hugoi horretan dela, eh, karguak emonez barne, ez da kalio berri-berriak. Laguntzak izan ditugu, ara, departunuan partetik, ere gionian partetik, estaduan partetik, Apo pres eunik e e e eriuta nahi. Eta bon, autua egin e, duzu, e, e, e, erriak berak egitea eta ez uh, organismo batetaika. etaika. Zergatik e, hori, hobi zen, zein dako? Ebe, an ebe, ebe galdia egin niluelaik e, baiososio-orientzat, ebe, orientzat sobera kostatzen zela. Bon, ados, nahaktan debiruak goaurek ginuen, ginoen, ebe, goaurekin entiuk, eta ara, Gau haurek eni dugu eta untsa pasto gira, anprunt bat egin gubizten da, horien eta pagatzeko, parte oren pagatzeko, eta gau eguno jorko diru sartze horrikin, be pagatzen du gura anpruntan. Uste du nahi bada herri batek egin, bari kerri bat ima du, kiteru bat zu meten dira, bon. behar baizia denak ador izanet, goiz honeko honasteko labasten da eta eta baditugu badu beste etxe bat oraino berriz beste hiru apartamentu e eginen dutolak gauza berberean goaurak hegiak berak Bara, beraz, erriek hartzen dituzten eta hartzen e, dituzten erabakiak e, toki batzuetan, eta da toki guzietan olakorik. E, ziek, e, gazte bezala nola ikusten duzue, autetxek askilan egiten dutea. Hor, sentzazio eskaz bat bat duzue, edo eskaz baten sentzazioa. Um, ez dakit pentsatzen dute, borondate hona duten autetxek alduten guzia egiten dutela. E, gero zinez e, uste dut me handu, bezala e, arazoa e, eldudela dela duen bezala ere e, sistematik eldu da arazoa da etxe bizitzak ez direla eraikia jendeen behajen arabera sistema kapitalistan, era, eraikia dira e, kapitalaren, logikaren arabera, oda dirua egiten dena ekoizten da, sistema honetan e, mm -hmm. ekoizten diren ah, ahmak, ahmak edo egimetioak erabakitzen du ah, diruak Ez du, erabakitzen beharak, eta orduan, uste dut, hori dela, hori nahizko problema bat, eta eta eduritzen zaizkit, biztandena plantan ezartzen diren olako holako um, proposamentipiak be, ongi direla, eta obetuko dutela, behi horretako gazte batzuen edo pertsona batzuen bizian, gero, behar da zinezikusi, ehan, diren, eta nire ustez uh, sistema hontan uh, zaila. Bai, Vicente? Eh, benik kasu batentzate, gausar biskata haroi du riten saut e, etxe bizitza sozialak aurrendi direlarik eh, diabetzan emaiteko, du diabetza e, xaltzeko, eh, dena da, e, etxe bizitza sozialak egiten dira, pajasta bat erri batean ondotik e, erushek dira eta 10 urteren buruan du urtezen baitzen buruan estatu hori galdua da e, sozialarena eta egiten da nai dena gero bizikisa da uh, etxe bizitza sozialak uh, uh, produ, ekoiztea hauttetxaarentzatzen, atetsiak en uste ikusten du bakarrik bere mandatuaren uh, mugaartete egiten alduen ondoko mandatoreen mugaarte eta jaiten eh, aldu,men hainbeste beste etxe bizitza soziaalagin ditut. baina ez du uste soluzioek ekiz eta urte batzuenburu nahi dena eginen da, Hori gertatu da dela uh, ainitza leuetan, Eta ursua, utetxekatzen, karri nahi duten soluzioak, ez du joanako ikusten, ez du ahien mandatutiko joanako uh, uh, ikusten, gauza konkretuak uh, egitean. Ez du pentsatzen, ene uh, uh, urtez, uh, arazoa uh, bere ez ez da ez dugula jabetzarik logtzen, uh, arazoa bere da ere, ze jabetza mota lortzen dugun. Eta hoaiko jabetza motarekin, uh, eraikuntza, terreno eta okupazio osoaren jabe giren, uh, Soluzio uh, horrekin, harazo bat da, ezkene finean, eta e, espe, gibelean espekulazioa izaiten alda. Ziko, egiten aldea borondate uh, onenarekin, eh, ez ez dut espekulatuko, ez dakik gure ondorengoek zehiten duten. Eta uh -huh. bizta hori da, bizka bat lagatu behar, eta pentsatu behar, zer harazo izaiten aldean, ondoko bela aldean. Eta ez, hori lotura batzuk ez ari, uh, oaikoetxe bizitzaren galdeari erantzuteko bakarrik. Mm -hmm. Ota zere hariko gira ondoko puntua, lehenako ere nahinuen beste legoko tasun bat ere pasaharazi, Prezeski partikular batzuek eta kasuhuntan BIOetxe lekoen presariak ere erabaki hartu du bizitegien eraikitzea kan,bon zergatik zer gatik ote autu hori eginduan esplikatzen dugu. Ba, lehenik, CDA, uh, piztura horartzen uh, beginen uh, lortzen genituela kontratatzen engide batzu, edo berrikoak, bertakoak, edo, edo beste herialde batzutatik etortzen tinenak, eta lana hasteko momentuan etxibizitza kasekatzen dituzeradik, zina metxeman ez aditirela, eta lanpostu postu batzu edo, e, e, e, e, e, galdut ditugula, beraz e, beharrezko ezko genituen talentu batzu, ditugula lantekidat saharrazi ahabizan, e, egoitza etxibizitza, arazoaren gaitik, beraz e, Bizpailua dizikazen denarik baiten dugu ez dela hona irauten ahal, eta diludionez tokiko erakunde edo rapostu emailek zitu zera rapostuak atxe maiten ahal, berazkuk ere gain hartu behar dugula gai hori, eta hola, hola zaigu etorri ideia, etxezar bat araberitza, nahiago baitu ere etxezar jurtzoriek beste bizi batuk handezaten, Eta hortari kasi dago lehidea. Lehen kasi huo hortan kanbonik ginen dugunan, e, sei e, etxe bizitza egiten ditugu, izari eta behar ezberdin batzuei erantzuteko, hori edo importanta da, hortan izango dira te hiru modukoak hiru, e, nun gehiago familia kipi batzu etortzen ariko nintza izken, e, izango dira edo apartamentu kipiago batzu gehiago stazier edo Uh, ...puntualkiet horzen direnean batzu... ...eta gero uh, egiten dugu uh, etxe nahiko handiago bat... Uh, ...gehiago uh, Segurazki... Uh, ...eien uh, lan bizian uh, urte hastapenetan direnak... ...elgar uh, bizitzeko moduan izbizaiten... ...ten erantzun bat bezala... Uh, ...gazteak uh, ardura praktikatzen dutenak ...ko living, edo kolokazioan da dena... ...nun uh, bost... Uh, ...bost pertsonek uh, bizitzena luketen. ...eta ideia da... Uh, ...alokatzea bainan presio... Uh, ...bizikin neurtu batean... Justujustua uh, egiten dugun jabittzearen parte bat edo parte gehiena bere pagaa dean horrek uh, Baina eh, segurazki merkatutik ehmenako gogoi edogeita bost beherago izanen dira jola ere langileak ukan dean e, bere de joarekin Ererosteko gaitasun uh, desente bat uh, eta bere etxebititzaren kostuak ez dezakon jan irabaztzen duen ere uh, edo edo ekasikerdia. Hala, ikusten dugu, beraz, iniziatiba desberdinak badirela, prezeski, eh, bueno, hala, biskabat merkatutik baino beharago, eh, eta apartamenduak luatzeko, eta eh, baditu zue, holako galdeak hor eta bada beharra, eh, bete ez dena, eta eh, nolako erantzunak dira gaur egun, eh, promotore privatuen eskuetan da nagusiki, eta, eta prezioak ezin kontrolatu, zego zertan zizte. Bai, eh, pio etxeleku gaipatzen duen eh, arazo hori, bai, ugunian ere badugu, nik eh, eskura gezebitu ditut, bakatu, e, buleguan eh, iru eh, empresalari, oh, ugunian direnak, eta arazo horrekin direnak ere, eien langilentzat eh, egoitzen eh, bilan direnak. Bo. Oanguk, geiten eh, jotegu hartzen ditugu, eien eh, eta gero, Bementoan diren uh, proiektuetan, promotoreek ere uh, dituzten uh, proiektu horietan, zenta baitira, gu agilatu uh, hain zin, uh, asko baziren asiak, behaz horiek segitzen dute, Bez hortan uh, sarrasten ditugu, nahi bauzu, jende horiek eta negoziatzen dugu eh, promotore horiekin, uh, albezain bat, ez da beti errez, mistan da. Hara, e, jende horiek ere sartzia, e, gure albalima da, e, lehenik, e, lehen tasuna, maiten dugu e, gure egitaji. Ara, me meharazua hori da, eh, gauk Maluruski, efe, e, azkeneko oitamagukte hauetan e, ego, egoitzen eta etxe bizitzaren e, e, maila hori utzi da promotoren eskutan. Eh? Eta nik egiten dut, uste dut uh, ortarako girela ere egoera hontan, e, zenta badakigu promotore bat uh, zertako den hor, dirua irabazteko eta bere, mistan da, bederen mekatu liburuan salzen diren uh, egoitza horiek, uh, hain bezain uh, uh, kario eta garisti salzea. Ogan, nire justez, uh, ustean errandutan bezala Pela-Sariburuz, uh, kolektibitate publikoak behar dutela eta erriek ardur hartu, hor ere uh, mailortan erriek behar dugu hartu eh, gure ardura, gana baita Guk adibidezu guinean Malurski ez gira bankan bezala e, lujen jabe, e, lujan privatuak ditugu, behaz behar ditugu gure eraikuntza programa horiek aintzinatren maiteko luj horiek eskuratu, EPFL-eren laguntzari esker, eta gero guk erabaki behitz ere e, egingo ditugun programa horien baldintzak. Garen baita zenbat etxe nahi ditugun egin, E, norentzat, behitz ere hori diot, eta ortaan da, biztanda gakoa, baita gure egitaren eta ze prezioetan. Eh? Eta gero baldintza horiek finkatzen direlarik lan egiten aldugu, edo baior sozial delako olako batekin, edo zer gaitik ez, promotore batekin ere, nik erran jote promotore eri gu aurka elkarrekin egiten aldugu lan, nahi bauzue, baina gure baldintzetan. Egani baita guk egia finkatuko ditugun baldintzetan. Eta oztandagakoa, oh, oh, eta uste dut, oraingo agian belaun aldiuntan, egiek oztaz oh, konturatuko direla e, eta berriz bertutela, berreskuratu e, egoitza horien e, egiteko e, egiteko manerak. Prisezki promotoren astaparretateik edo bederen promotoren baldintzen eta neuri horietaik ateratzeko e, eta espekulazioari aurre egiteko. Beste medioak badira, ordeon, Bixentea ipatzen zinuen, bai kasua, sozial egoitza batzu, amagurteren burian hor bizi bizizirenek berri saldu izan dutela eta e, beraz sozial e, baldintza orteik ateratu zina ala beneficio eginez, getarian gertatu den bezala, hor amagurteren burian doblea, presio doblean saldoa izan baitira egoitza sozialak, Eta eh, gaitz horren aintzinean, eh, bada beste trezna bat, oai gerota gehiagoa aipatzen dena, bai real, solidera, zer den hori, galdegin dugu esplikatzia, kol komitu hori du lozuma eh, delakoaren zuzendaria den robana imedi cest à dire que les, les acquéreurs ne sont jamais propriétaires du sol le sol reste la propriété d'un organisme de foncier solidaire qui est un organisme sans but lucratif euh, et on peut considérer que quand même le, le foncier c'est ça reste un bien commun en fait hein. Euh, et surtout la, la, la force du dispositif c'est que il euh, ya une des clauses antispéculatives qui sont illimitées dans le temps alors c'est un dispositif qui s'adresse à des personnes qui sont sous les plafonds de ce qu'on appelle le, le PSLA, euh, qui est, est l'accession sociale et classique alors pour vous donner un ordre de grandeur c'est à peu près pour un couple avec deux enfants par exemple c'est à peu près 3800 euros net euh, mensuel et surtout la force du dispositif c'est que euh, donc les, les, les personnes vont pouvoir acheter le logement beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas le, le prix de Du, du foncier euh, dedans. Alors, le prix du foncier, c'est c'est le prix du terrain, la viabilisation, etc. Tout ça peut être porté par l'organisation de foncier solidaire. Donc ça fait des logements. On se retrouve nous, des, parfois avec des logements à Bidart, par exemple, un projet qu'on a livré euh, maintenant il y a, il y a quelques temps. Euh, là où le marché n'est pas loin de, de 6 000 euros du mètre carré, euh, on est à 2002-2003. Euh, donc il un écart très important qui est dû grâce à une tva qui est un tva 55 et grâce au fait que dans le prix du logement il n'y a pas le prix du il n'y a pas le prix du foncier donc les personnes vont payer un loyer pour le, le foncier euh, voilà mais ça reste malgré tout quelque chose de, de très intéressant pour les habitants mais pour le territoire aussi ça permet puisque quand ils revendent, il faut qu'ils revendent à un prix qui est, qui est plafonné Horra, beraz mugatua dela presioa, espekulazioa geldi erazteko, beraz, presio hori ez ezagutzen dugun bezala, berdin doblatzena lorteaten burian, hori eh, eta debekatua baita. Horako sistema bat baliatua izan da bankan, preseskin, hor bankan, eta OFS eh, delako bat xutik ezaria izan da, Office eh, eh, Fonsi eh, Solidera. Hori e, erabiliz, BRS delako hori erabiliz, eta hor eramailia da EPFL. E, bankako erriko itxiak, beraz, ditu lanak egin eta etxean saltzale eta eroslearen artian, proiektua negoziatu ere parte desberdinekin, eta nola joan hori espikatzen dauku, Michel Osafrenek. Office Fonsier Solider, publiko egitura bat, EPFL arena, da uh, luraren jabe, luraren jabe baitan eh, etxia eta lugaren balioaren iruetaik bat da jabe eh, lugaren jabea OFSA. Eta beste gainatekoa, iruetaik bida, etxia, da eh, kuple bat, beraz, bere aurrekin, eta kuple hori da mailegu baten bidez, etxain jabe. Eta lotzendu privatua eh, gazte kuple hori, Eta uh, publikoa, OFS, lotzentu operazione hori esker. Eta berak nahi bali madu, odeon, zer egiten aldu. Nahi badu againatu garaja bategin uh, lanak egin. Denak egiten altu nahi dimezela galdeinez. Ede OEPF-elari, OFS hori. Galdeinez uh, baimena, baina bosta problema iksekula. Beti egiten altu uh, bere lanak. Eta egun batez, saltzen badu. Behar jotu gehituzer eginetu bere jeinazeak, eh, eh, gehitzen du eh, bere etxeain eroslea maileguari eh, gehitzen du eta saltzen du prezio hortan, Ez du libro eh, spekulaizazioek eztu saltzen al karigu hu. hau. Salbu biziaren prezioa goratzen bada, hori azzen dute konduan bakarrik, beran ez da libro saltziak ari hau. Hu. Eta UFS hori beti eh, izanen da jabe. Hor deon jamarka, hor uh, meraz bankan ere jutik e, ez ari da olako proiektu bat, beste batzu ere badituzte goguetatzen ari, hor uh, zai zen, hor lako gauza batzu ere pentsatu duzue edo edo badituzue beste proiektu batzu. Bu, bon, gu, uh, urtea du bakarrik sartia uh, girela, eh? Hari <laughs> gire apuskat uh, lehenik uh, temperaturan arzen, giren zer uh, iten aldokon proiektuak baditugu. Baina, uh, nio arzeniz uh, etxe bizitza uh, eren, uh, problematika hori, ez dakit ahaz erriko etxak arzen alko duten beren gain. Erriko etxak hortaz bezik ez bat dira, hortaz okopatzen balima dira, bakarrik, ez dakit zeiten alko duten onduan. Ere. Ez dira bakarrik hortaz izamea, giz? Ez. Yes. Hori sigo. Baina, baina, hortaz ere osoki Hori da, hori egan ari dut. Hortaz. Eh? Uh, Ez dira, eh, hola, egunetik eh, bihaumunera eh, ateatzen etxe baten eozteko eh, dirua. Eh, behar dira muntaketak egin, eh, bada muntaketa bat ez da segilabet ez egiten. Mm Hara, -hmm. denak biziki luze dira, proiektuak baditugu. Beren ez dakit eh, zoin heinetartio eh, erriak, erriko etxe batek hartzen halko duen hori. Hortan niz, hala, Ados, mm -hmm. problema horokor bat da, Errico Echek egiten alditu gauza batzu, eta behar ditugu egin, ta ardurak gure gain gaindira, ez, ez gira ortaik uh, eskapatuko. Baina ez dakit, denak uh, nola egiten nalko ditugun? E, Maite, di, Prezeski, problema horokor bat da, e, baina sistema aldatu hainzin, beharko dira, bere alakoan gauza batzu, uh, xutik ezari, e, ezinda utzi gauza Uzteltzerat, egiten eh, albat dugu, uh, sistema aldatu arte. Eraz, uh, olako, erabakiak eman dezagun olako, sistema akxotik ezartzia. Beherrez, bezalakoak edo, uh, baliodia zure ustez. Be, balio, biztandena, ezti hon egin dutena, hobetzen alkodu pertsona batzuen bizia, beraz balio, balio du, baina egin dutzen bezala, jamak zenbatetara ino den hori unhi behitsa algaxia, hori da galdera. Eta biztandena, ahunt ados naiz, gauk egun direla aterabideak bideak atseman, eta e, gaurtik. me atera bideak justuki behag digute sistema aldatzerako uxatxe bat, hain zinatu, nire ustez, a, atera bidea da e, espropiatzea da okupatzea, atera, o, atera bide horiek emaiten dute sistema kapitalista honen oinahizko arazoa zalantzan, etxe bizitzaren arazoa ere dena, mehkantzia dela etxe bizitza, eta zenako ez da eskuragajia ipatzen ditugu, albezain mehke, ekoiz da itezela etxe horiek, albezain mehke alokatzeko, me ala ere, beti behar duzu diruko puru bat eta deus ez duen arentzat zer da eskuragaji zaitea iazkiek eskuragaji tasunua da unjirik zaitea etxe bizitza eta ne ustez eh, argiki bai galdu dugu bojokaga ideologikoa eh, hain azkajak izan dira eh, nun ez dugun gehiago sinesten posible denik beste egizarte bat kapitalismoa sistema baka, posible bakartzat baka edo oberen bezala ikusten du jende gehienak hori eh, da irabazi behar dugun lehen gu du zelaia bojokaga ideologikoarena, behar E, bere alako e, e, aterabideak, badira, eneustez, ez dute sustatu behar gaurengo sistema, edo sistema hori e, babesten edo sustengatzen duten e, instituzio egitura horiek erez, eneustez, e, jandutan bezala, aterabide konkretuak, badira, bainan, bai, jadikalogoak dira, eta ez dakite jendea oktarako presden, bai, batzuk bai. Prest dira, jendeak, peho, e, berez horiek plantan ezartzeko? Adiende apres da, bai orta rako pentsatzen dut, gainera, bon, Fen, ideologikoa. De, de, de, de, denak berbala ez, eta badira ala ere, bai promotoreak baina baita ere tokiko jendeak dirua egiten dutenak oraiko espekulazioarekin. Ba, lainan, lainan. Eh, bon, gero... Madik, erraiten eh, zuen, eh, boroka ideologiko eraman behar dela, ba egia eh, da, eh, gero haintzinatzen da, ere, eh, niko horrein iz, eh, haute txi gaz, gazteagon intzela, urte, eta eh, Michela Jomarri parean nuelaik, eta ipatzen genituelaik, lebo anfiteotik, eta maile epeluzerako maile uh, uh, alokairu horiek, edo BRS sistema hori da, eh, azken fina, eh, epeluzerako alokairu bat. Erraiten zuen, zatoan, no, zase soluzion da piideu lezt, bon, horrein uh, bide eginda, eta eh, eskuineko errikoetxeek ere, plantanez hartzen dituzte olako gauzak, ezin dela beste manera batez egin. Meirean ustez, gakoak isaguzi, zork, gakoa da nola kontsideratzen dugun etxe bizitzaren merkatu hori. Merkatu bat da, normaladea etxe bizitzara bilakatzea merkatu, ez bilakatzea, egoitia, eh, merkatuain librea, edo eh, badoakionez eh, eriko eh, etxe bati, edo erri elkargo bati, eta olako tresnak dira, eriko etxe bat bakarrik egia, eragitea, biziki zailada, baina Eri elkargoak erosten aldu ere, ÖPFL errikoetxe baten zerbitzurako uh, da, uh, erosten aldu lur bat, parportaj errikoetxe baten dako, edo erri elkargoaren uh, mesederako eri izan daiteke hori. Hor uh, duan, errikoetxeak ez dira ere isu laturik afero hortan. Ba, diakin behar da, ea badugunez holako estrategia bat, hori da eskaz momentu honetan. Hor, sobera ustenditugu gauzak, uh, pensatu gabe zerbait konkretukin nahi badugu egin, luraren diabetza beheskuratu behar dela. Eta hortarako behar da lur estrategia bat. Eta hor PLUetan hori eskas da. Eriko hauzapezek e, e, suberapentsatzen duteeta eginen dut programa bat hemen eginen dut hor promotori pribatu baten euh, bidez pasatu beharko naiz, baina lehenagotik behar bat pentsa daiteke egon hemen hemen hemen egiten ditut lur ejeserbak. Erosten ditu preio horiek prehamtatzen ditut. eta, eta gero lur jabetza euh, hori. ere mu publikoan delarik bai posible da erabakitzitzea zer egin nahi den gainean. Ez badugu dugu lujaren jabetza, be, jabeari ustean zaiu erabakitzea zehera ikiko dena, eta hor promotoreak libro dira egiteko nahi dutena. Hor dion, BRZ hori da tresna bat, guai aipatzen dena, gero eta gehiago funtsian, bat beste atera bideak ere inar eta azterto dituzu biskata. Bai, izan ere, ez dira fiskeretxe bizitza sozialen aritik, badira bestelako proiektuak eta hoien artean e, badugu etxaldea proiektua xiburuan sortutakoa eta beinat etxebestek proiektuaren sortzaile eta eramaileak azaltzen dugu zertan datzan izanere, proiektu hori. Izan ere, proiektu honek aurre ikusten duenaren arabera, pixkat, piskat, eh, hainbat etxebizitza erekin eiko lituzketek kooperatiba baten baitan amabost urtez garatu dute proiektu hau eta beñatek be azalduko dikupiskat, zertan datzan. Etxalde proiektua da etxe bizitzari buruzko proiektu bat eta gure ikusteko manera da luzaroko gitz baten atzamaiteko behar girela luretaz diabetu. Eta luretaz diabetu onduan dugu hautatzentze egiten dugun Lur hoietan Ide da horren jabetzeko ez bakarrik bakotsa bere etxiarentako edo berrela fabrikaentako edo gurek xedia beita saiikusietako ez bakarik etxebititzarentako, ekonomiarentako ere da haman komuneen erostie gauzak. Eta orduan sortzia struktura bat haman komun horri horren jabea dena gauza bat da gero baiatzeko zuizena eta... Batzutan uh, hartarik ere tekinbaten uh, ateratzeko zuzena, hori pribatoki kodeatu izango da. Gendek erosiko dute horbizitzeko zuzena. Eta hori parte hori oso pribatua geldituko da. Uh, Kolektiban bakarrik izanen dena da nupropriete, daitzen den hori. Eta nupropriete horrek du giltza gauzen salteko. Amanko muenen bali ditugu gauzak, eta ditugu saldu beharrik gehiago. Eta untasun hori, ez da maizkatuan sartuko. Hortan, mementuan abatit dugu sei apartamentu, bederatzi garaje eta kartze lokal bat, benatenak dira alokaidat zale. Eta nahi dugu kendu hori, bai hori lokatera struktura hori nahi dugu kendu, gaitzak aski gaitz beitira lokaira zalentako eta bai jabearen oso komplikatuak dira. Gozamen sistema hortan oraindik ez dugune hor bizi denik. E, Arregira kontratuan prestatzen, eta gure lehen errosketak egina egintuzke heldu den urtean, heben benkostaldean edo alde hortan hasteko gaitzak hori. Niste aipatzen delaik hitzeko zuzena zuzena galtatzen da norbaiti. Lortzeko ja dut boroka bat eta orduan edo jartzeniz poderean esatzen dut tara heltzea, edo indar bat egiten dut poderareari aurka konpreni dean zuzen behar dutara, eta beti ordon galtazale bezala, edo sartzen gira aholako borroka bat egin behar dena ere. Dena eh. Bada beste bide bat, Diabetzen bakira gauzetaz, bar dugu ara ekarri gauzaguzi horiek horizontal modu batetara. Eta horizontal modu hortan be algarekin nintzatu eta zuzena denen da. Eta ez dugu eskatzen gainiko bati, zeta kapitalizmiaren kontra ezingira joaiten. Ez da hanitxena metxada, mena zer ezari horren lehkian ara hor genuen, beinat etxe beste pizkat azaldu dugu etxaldea proiektua zertan datzan eta ara berak duen bezala eta mail honen e, inguruan ikusten den bezala bi ikuspegi badira ez batetik agian e, e, pragmatismoaren izenean edo instituzioen bidez e, aterabide batzuk atxe maitea posible dela pentsatzen dutenak baina bestetik agian e, e, bide instituzionala hain realista Eh, ez dela pentsatzen dutenak, eh, Magi Sarasua, zer pentsatzen duzu, Piskat? Um, bai, Zakit gero berak e, aipatzen zuena, etxalderen e, proiektua, ere, bai, interesgajia izaiten aldela, ene ustez, baina, hor, ez dakit, bere azken hitzetan ustez, eta jaiten zuela, e, jabetze hori aipatzen zuela, ene ene ustez, E, jabetze hortan da, usia, baina jabetze hori nola egiten dugunean ean e, diru bidez posible ukanen dugun kolektiboki jabetzea inbat luj eta e, pixkanaka erostea egizakta edo mundu osoa, ustez, ez, ez da biziki gealista, e, ustez e, jabetzea bai, jabetzea da eraikitzea botere bat eta gerota gaitasun gehiago, gerota luj eta etxe gehiago uh, ukanditzagun uh, gure behar arabera eta kolektiboki uh, antolatuak, enostez hori ez da dirutik pasatzen, jabetze hori uh, gehiago da bai uh, gau egun biziki zaila da uh, okupatzea adibidez, gerota lege zojotzakoak dira, baina nustetut badirela hori adibideak uh, zagaite, batzen halkonuke jaki adibidez jendeaini zari dena lanean uh, justuki hortan eta enostez hori da bidea, enostez uh, nahi barri baditugu um, gure bizi baldintzak eta bizitzeko berditugun gauza horiek e, ekoizteko ere baliabide horiek denen jabetza izaitea eta gizartearen arabera antolatua izaitea bai begira kolektiboki jabetu dantolatzen hasi Adibidez e, zera e, urruanean ikusten duzu e, gai e, posible dela edo nolabait e, merkatu merkatuako agente inmobiliario joi borrokatzea fiskat e, Merka, elurren merkatua edo txivitzaren merkatua? Herrikoetxetik lanketak esarriz edo elkargotik suztatuz hainbat proiektu edo? Bai, ne ustez, eh, Herrikoetxe ikuspegitik ez dira mementuan eh, hainbat eh, soluzio. Lehenada hastiana ipatzen zena, eta denak usteuta doz giren nori reiteko, kolektibitate publikoek berdutela eh, lujen jabe bilakatu, lujak, edo etxe edo ere, zera etxeak ere esaltzen dira batzutan. E, Bistanda ez dela errex, riko etxe usienzat, eh, estian jamarkek egiten zuen bezala, horrek diru asko galdatzen maitu. Bon, baditugu tresna batzu zuhela gungarriak, lor da. Eta gero, bigarren, uh, bigarren soluzioa da, estian egiten eh, zuen bezala, guk finkatzia eh, etxe bizitzak egiten diren baldintza baldintzauriek. Eh. Gero, agente imobiliarioren kontra aritzea legalki bezeren ez nola mementoan, jiko baten bitartez, ara, hor eh, dira, eh, nire ustez guk berdugula borrokatu, ez eien esku usteko eh, etxe egintza arazori eh, eta guk berdugula hori kudeatu. Azken puntua turismoari buruz ere nahi ginuke eh, haipaimen bat e egin zeren eta turizmaren eragina ere bado, eh, eragina hundia funtsian, bizitegien eta eh, espekulazio horretan eta presioen goratze horretan. Eta jakin behar da hemen uh, ipar aldean funtsian, uh, bigarren egoitzen uh, pisua dela uh, bizitegien egunaineko uh, goita bat eta uh, biziki handiagoa ere kostaldean eskoleriko uh, edo ipar aldeko ego aldean egunaineko uh, goita da eta hor, bon, ezte uh, hona ipatzen zinuen uh, peio, uh, duen inloitzunen, uh, miarritzen, eguneko uh, berrogoi eko mugauri pasatzen baita. Ordione uh, inar isentzira ere, ikusten e, uh, aldakoak afreshki arribaitira uh, laniean uh, problematika hori buruz eta bai izan ere azken hilabetetan aski oihartzun zabala hartu du era, e, antolakunde berri honek egin dituen ekintzat, iz, ekintzak izan ere jo puntuan esarri ditu egoitza eta aparta turistikoak horreki horretazi mintzatu gira sebas kristi aldako kidearekin Aldaren irakorketara, bon, krisi ondibatean eh, eh, dela lujaldea etxe bizitzaren gaiari buruz. Bainan, badirela eragiteko manerak eta eta ez direla eh, gauztak diren bezala utzi behar, eta posible dela, eh, bereziki bode republikoak busibre dutela bai eh, araudiak soktuz edo lege, lege treznak aplikatuz edo lege berri batzu soktuz, eh, egoera aldatzea eta obetzea. Guretzat arazo nagusia da merkatu e, libre batean dela etxe bizitza eta batzuentzat eta malruski gerota gilegorentzat Etxe bizitzak direla e, diru ateratzeko gauzak jarden dezagun, duzien ed, produktu bezala eta jendeak ez du gehiago kontutan hartzen apartemendu batean e, be, familia bat bizi dela, jende batzu bizi direla ta dira sinest e, diru ateratzeko tresnak eta hogetik berrezkoa da Poderi publikoak neurria hartzea eta legeak plantan ez hartzea eta aplikaraztea, zenta etxe bizitza ezin da utzi hola merkaturi libre batean sosak e, emanatzeko e, nor guke iten hori aurrastan alduen, eta behar dira bai erustearen bai etxibizitza soziala eta etxibizitza alukatzeko e, le, legeak eta neurriak plantan ezagir. Edo zen kasutan, Airbnb, ez ari duzue zuen ekintzen zen jo puntuan, Zergatik, bueno, Airbnb-nek plataforma hasagunena baita eta eta gehienez presente dena era hori dugu gehiago txibilatu edo jomukan ezagiri, beanan orokorrean gure kanpaina da etxe turistikoen kontra, uxto horione arokotork dituen etxe kontra eta Airbnb adibide bat da beanan arrasoroko da eta helburua da etxe turistiko horiek ez bakarrik gelitzaien edatzea, beanan etxe bizitzak erikuperatzea, neogia plantan ezagiz. Horren, erbienbi, hor, jumugan uh, dela alda taldearen zata, uh, buru egiteko badira proposamenak, Broseski, ez diten uh, sobera izan uh, modde hortakoak uh, peio, uh, zer galde egiteta? Bo, hainbat neogia plantan ezagzen aldira, holako egoitzen kontra, galdera horoko ha, da, jakitia pertsona batek erosten duelaik euskalegiana, uh, ez Iakitean nundik elduden edo, baizik eta zertara elduden eta zertarako balioko duen, erosten duen etxe edo apartamendu hori. Orduan hor, badira, hainbat neuri, benden horian artean bat... Menneuri, egoeta uh, zernaldena baino momentukot santikonstituzionala dena ere izin da gauzatu bean hor joke ideologiko hori aipatzen den genuelaik hor bai bada divide bat egoilia jestutu estatutuarenago jaipatzen da kortzika naipatzen da britainian eh, euskalegia ba irekin aipatzen dugu ipar ipa, euskalegian da... Erraitea, e, bon, pertsona batek, e, a, bigarren egoitza bat erosi haintzint, ez da bere etxearen jabea deladik, jahanik, beste apartemendu bat erosi nahi duelaik iparri euskalegian, be, lehenik erosteko eskubidea ukan haintzint, frogatu behar duela nahi duela hemen iparri euskalegian bizi. Eta beraz, erakutsi behar du, azken, urte, edo bi urte, edo bost urte horietan be, bizi izan dela iparri euskalegian urte osoan, alokatuz bera etxea, eta gero etxe hori erozteko eskubidea irabazten du nun mait. E, Filipe, hori, eta gogoeta gogoetatzen ere, uruñan, bada zerbait egiteko, bigarren egoitzak or, emendatzen ari direlarik hor eskualdean? Bai, bizten da, berdela gogoeta hori ereman man, benen ara, peiok egin duen bezala, gauza hori, boko ka politiko bat da, ez da, segidan eginen, horiek eh, hartuko du, eta biztanda presio politikoa behkodela angainaktan egin. E, Baina, arazoa orain dugu, eta beraz mm -hmm. beste, beste nehoji batzuk ere badira, dira, behk badal, astejago efikazak izaiten aldirenak. E, ohtarako, astean aldak saratzen zuen gai ojeri buruz bi itzez aipatzeko, e, e, mementontan berian, hor, oh, e, euskale irigunean, e, ez bat maiten ari gira, Bada mementuan araudi bat, e, astian aipatzen ziren egoitza turistiko horien e, baldin zanfikatzei tunak, araudi hori ez ezta aski e, bortitza, gogorra, behazuri behar dugu horrein gogohtu. Eta bereziki hastean, seba eskistik aipatzen zuen, kompensazio hori e, plantjanez agiz, eta horrek gure ustez, nire ustez bedaren, e, alere emaitza batzuk ikartzen alditu, ondoko, ondoko, ondoko, Oztetan, ez amago oztetan, behizik eta hor, oh, eh, ondoko iru oztetan. Bedearen, elburu hori da, mementoan ere, politikoki eh, eh, fingatzen, hor, oh, eh, eskal irigunean. Badira ez da ibadak, eh, ez dira denak ados ere, eh, baina hori oh, oh, dugu ere pusatu behne ustez, hor, oh, frango lasterra atxema, atxemaiteko eh, atera bide batzuk. Hortanotziko dugu, oh, badita ba izke beste gauza, hainitza oraino aipatzeko baina ikusten dozuen bezala, gaia biziki zabara da, hori oh, tarazten dozuen mankizun hau biara gatsaldean laguntan berri zentzuten alduzuela, gai berari buruz, ostirale goizian, goizbergin, Uruñako autetxia den Mari-Kristin Elizondo ere gomita izanen dela, eta eduden larun batean manifestaldia badela bayonan, gai hortaz, eta e, iruak etter ditan ere funtsian bintzaliku hau berriz entzun gehi izanen da. Euskal Irratietan, mil esker, un araino etorizizten guzieri, eta e, beste aldi bat arte. <totiposik>